Лунає фрагмент пісні "Тірна ног" одноіменного культового ірландського дуету Сонні Кондела і Лео Океллі з одноіменного ж альбому 71-го року. Отже, прийшов час Ірландії українською, друзі. Цього року українською мовою у видавництві Астролябія вийшла ілюстрована есеїстична збірка "Кельські сутінки" нобелівського лауреата Вільяма Батлера Єйца. А це фейрі, сиди, банші. Одним словом, усе як ви любите. І навіть більше. Це і притчі, і філософія, і афористика, і наукові праці, і навіть журналістика. От так от. Спробуємо усе це охопити сьогодні. Нагадаю, якщо хочете, що про збірку оповідань «Таємна троянда» Вільяма Батлера Єйца ми бесідували у п'ятому випуску. А тепер настав час... Сутінків. Книги видано за підтримки Національної агенції «Література Ірландії». Мабуть, ще нагадаю про різдвяні знижки від видавництва «Астролябія». Так уже діють, тож кельтські сутінки сьогодні можна придбати за доволі доброю ціною. Акція триватиме до аж 20 січня. Посилання, як звичайно, я розміщу в анотації. Прей, help us, this heavy storm to move. if your strength can match mighty stature. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт. Сьогодні у нас на борту перекладачка Олена Олір і художник Олег Кіналь. Вітаю вас, пані Олено, пане Олеже. Вітаю, пане Володимире. Доброго дня. У п'ятому випуску ми вже вели розмови про Нобелівського лауреата Вільяма Батлера Єйтса і таємну троянду. І то доволі таки докладно. Так що тут задумаєшся, а чим от Вільям Батлер Єйтс може ще здивувати після того, як ми познайомилися з його таємною трояндою? Я тримаю в руках збірку «Кельтські сутінки» і можу сказати, що здивувати Вільям Батлер Єйтс уміє. Причому в кожному зі своїх оповідань, як в таємній троянді, так і в кельтських сутінках. Окрема тема – це дизайн обкладинки і, звісно, ілюстрації. Пані Олено, я у п'ятому випуску говорив, що вам, як нікому, затишно в Ірландії Вільяма Батлера Єйтса, а щодо здивування, що можете сказати? Річ втім, пане Володимире, що от моє захоплення Ірландії, воно ж давнє і тривале. І свого часу, ну які це були роки, скажімо так, напевно, пізні студентські, аспіранські, от я читала за поєм все, що могла знайти про Ірландію і дещо переклала з віршів яйця. Саме в той час. І, до речі, от, о, на початку цієї книги «Кельтські сутінки» бачимо вірш «Виправасидів» ті, ми про них, сподіваюся, далі ще поговоримо. Давньоірландські божества, які в пізніший час перетворилися на чарівних створінь, на кшталт фейрі англійських, оцих казкових фей. Але мають вони свої відмінності. Отже, виправа сидів цей вірш я переклала ще в ті ранні роки і умістила цей переклад практично без справок у книзі «Кельтські сутінки. Отже, Єйц був здавна моєю великою симпатією, і навіть вірші, які писалися під впливом Єйца і Ірландських САГ, давні ірландський саг сказань епічних, фантастичних, героїчних. От. І щодо перекладу, власне, який ми обговорюємо, то, звичайно, що пропозиція видавництва «Астролябія» от, перекласти кельтські сутінки – це було відповіддю на давню мрію. На давню мрію, насправді, переклад тривав у складних умовах, в які ми всі потрапили 24 лютого. Минулого року, якраз тоді, книга була перекладена десь до половини приблизно. І по той самий «Чорний ранок» я поглянула на сторінки найближчі, подумала, скільки я ще зможу перекласти перед тим, як треба буде бігти в крамницю, закуповувати продукти і далі якісь життєві вирішувати питання. Їхати до мами, яка живе на іншому боці Києва, якось добиратися в тій загальній паніці, от і колапсі транспортному. І я побачила, що за кілька сторінок попереду есей, який називається Війна. І якось це було таким відкровенням, і я відчула, що Єйць таки щось знав. От, Єйц, який пережив. Ну, вже згодом, після публікації кельтських сутінків, і війну за незалежність Ірландії, і громадянську війну, повстання, криваве повстання, великодні 1916 року. Його торкнулося. І от в цьому есеї, до якого я добралася вже згодом, теж нелегко було перекладати смартфоном і стареньким планшетиком, бо я в... Тоді жила в мамі, я була їй тоді потрібна. Тому есеї «Війна» йшлося про розмову яйця з однією старою жінкою, ірландкою, солдаткою, вдовою солдата, яка пам'ятає, ну вже не сама пам'ятає, а пам'ятає в переказах оці страшні події повстання 1789 року ірландського повстання, потопленого в крові, коли англійські солдати перекидали немовлят на багнетах. І пам'ятає, звичайно, з розповідей свого чоловіка, як йому гірко велося, воюючи за імперію британську. І зокрема, вона каже, що ну, ніхто, хто прийшов війну, ніхто не, нікому не є до вподоби оповідати про це, що завгодно, тільки не про це. І на сам кінець її, зі своєю співрозмовницею згадують міфічну битву в долині Чорної Свині. Ну, з ірландських стародавніх легенд відомо, що от цей вепр легендарний, від іколу якого загинув Діармуйд, воїн Діармуйд, один із дружинників цінна, легендарного батажка воїнів вірландських у ранньому середньовіччі, ну, відома сага в переслідування Діармуйда і Грайней. Його коханої, ну, одним словом, у долині цієї чорної свині мала відбутись кінецьвітня битва. І яйцева співрозмовниця, вона вірить, що це була, буде остаточна така битва ірландців з англійцями, і, звичайно, ірландці переможуть. А от яйцеві ця е, така апокаліптична битва, вона уявляється от фінальною битвою добра і зла кінці часів. Щодо сюрпризів, здивувань і розчарувань, продовжимо. Інтерес до Ірландії мав сплеск восени минулого року, 22-го року, коли вийшло на екрани ірландське кіно банші іншаріна з ірландськими акторами ірландським режисером, і теж як і Єйт-драматургом. Як на мене, це взагалі найвеличніший. Кінотвір, Принаймні, якщо не десятиліття, то минулого року точно. Але мінусами фільмів, мінусами візуальних жанрів є те, що вони якби відцікають уяву або програмують твою уяву. Чого не скажеш про ті ж жанри аудіо, радіо або книги, що як не книга взагалі примушує нашу уяву жити і працювати. Працювати. От я згадав один з коментарів нашої читачки, яка сказала, що ну, це не зовсім те, що я очікувала. Я от собі думаю, а що можна взагалі очікувати від Вільяма Батлера Єйца, від назви Кельтські сутінки? Але тут є і своя правда в тому плані, що як книга примушує працювати уяву. Так особливо і твори Вільяма Батлера Єйтса, максимально сконцентровані, максимально стислі, у кожного дійсно породжують якісь свої образи. Поспілкуємося про те, що книга ілюстрована, і однозначно, я в цьому певен, ну принаймні я маю таку практику, що мої якісь відчуття, моя уява не завжди співпадає з роботою Митця. і це звичайно річ? Як у вас відбувалися ці процеси, пані Олено? Чи були якісь, наприклад, перемовини, спілкування з цього приводу? Якісь наради, ну можливо, творчі непорозуміння чи конфлікти? Ну, були творчі наради. Скажімо, було питання важливе, який же образ обрати? за такий центральний і розмістити на обкладинці книги. Ну, все-таки ірландська арфа все ж таки це відомий символ і можливо надто часто вживаний. От, і, і зайшла мова про те, який же можна обрати символ ще крім арфи і так само крім трилисника, конюшини теж загальновідомого символу. І я це знайшла, ну це відомий також символ, але може не настільки поширений, це дерево, це світове дерево, зараз не можу пригадати, як, як воно зветься в ірландській іконографії, але воно корінням своїм заглиблюється саме у світ підземний, у світ і верхів'ям своїм сягає в небес. І от це дерево, яке поєднує два світи, воно дуже пасує до цієї книги, адже Єйц пише не лише про оцих маленьких ші, прекрасних, неймовірної вроди, а за ним вони можуть бути і можуть бути гротискові, злобні. Словом, істоти це дуже розмаїті. І як пише сам Єйц, дослівно не пригадаю, але де б, де б не перебувала людина, то будуть біля неї і духи тьми, які підживлюватимуть її на наситність, і будуть там і світлі духи які навіюватимуть світлі думки, але будуть там і духи сутінкові, духи сутінкові, от, які не належать ані до тьми, ані до світла. І оце такий ірландський третій, так би мовити, шлях. До речі, десь я знаходила думку, що ірландські ці чарівні істоти міфічні, так, чиїми предками були давні ірландські божества, вони, власне, не добрі і не злі. Вони не належать ні до сил темряви, ні до сил світла. І тут можу згадати шотландську вже баладу про Томаса Римача. Ну, зрештою, ірландці, і шотландці, і кельти споріднені нації, споріднені культури. І там... Саме от Томас зустрічає королеву Фей на черєвному пагорбі Ерсілдунському. І вона йому настільки сподобалась, що він попросив дозволу їй поцілувати. І коли поцілував, то Фея, королева Фей сказала, що ну, тепер ти мусиш мені служити сім років, треба ж відпрацьовувати. І посадила Томаса поза себе у сідло на свого білосніжного коня і поскакали вони, поскакали вони у країну фей. І от в якийсь момент королева фей зупинила коня і показала Томасу три шляхи. Чи бачиш путь оту вузьку, уся в тернах і шипшинах, яка стежина праведності це, хоч мало хто її шука. А бачиш ту широку путь, над якою безліч лілейна гуса? Це шлях по року, хоч дехто зве його дорогою на небеса. А бачиш ту чудову путь, яка крізь папороть в'ється горбом. Це путь у прекрасну країну ельфів, куди нам цю ніч іти обом. Отже, країна ельфів – це якась от третій, третій шлях, третій світ, третє царство, десь поміж добром і злом. Мені здається, що Олег Кіналь він... Напрочуд, добре пішов от стежками яйця, прислухався до його образів, ну, власне, образи, які не належать лише йому, образи, які він почерпнув у багатющій скрабниці ірландської міфології. От ми вже згадували його дитинство, коли він мав змогу слухати черевні казки з вуст ірландських селян. А вже дорослим він вирушав у фольклористичні експедиції по рідному Слайго та інших місцинах і записував з густ ірландських селян оповідки про тих чарівних душі, про їхні часом витівки, часом допомоги людям. Мені здається, що Олег Кіналь побачив, побачив цих істот Хоча не завжди моє внутрішнє бачення, можливо, збігається з його баченням. Ну, не знаю, чи можливі крила бабки у феї. Ну що ж, я цього не виключаю, цього годі виключити. Е, так само е, водяний кінь, е, ну це така істота, яка живе в воді, в озерах, річках. Келпі, звуть його шотландці. От, ну не знаю, чи мав він ридячий хвіст. Ну, питання залишається відкритим, як то кажуть. Ніхто нам цього з вами не розповість достеменно. Якщо й розповість, десь в Ірландії, очевидно, на Заході де ще побутує власне ірландська мова і збереглося найбільше фольклорних переказів, казок. Можливо, нам і розп... і розкажуть про це, але версій будуть, я відчуваю, багато. От, і Олег Кіналь, він чудово поєднав і атрибути життя Єйтса, оцю знамениту вежу Єйтса, яка розташована у селі Балілі. Це, власне, такий замок ірландсько-нормандського типу, який належить десь до століття 15-го чи 16-го, і Єйць, коли. Завітав у це село, він закохався в цей замок. А земля ця належала його приятельці, його однодумеці, леді Огасті Грегорі. І леді Грегорі, вона за символічну суму продала цю вежу. Ну, там був ще котедж під соломою поруч, де можна було кімнати облаштувати житлові. Словом, Єйць став власником цієї вежі дав їй назву Тур Балілі. Тур — це вежа ірландською. І оселився там з родиною і кілька, кілька років там прожив от в такій своїй вежі, нехай зі, не зі слонової кістки, але от в такій вежі усамітненій, яка навіювала йому дух ірландських легенд. Ем, і Олег Кіналь от зобразив цю славетну вежу, скажімо, на заставці до чудового есею «Вкрив прах гелені очі». Ем, вкрив прах гелені очі і на тій ті самій заставці і скрипаль із заплющеними очима, а це, власне, герой Єйця і реальна історична постать. До речі, Ентоні Рафтері. Ну, словом, мені надзвичайно імпонує, дуже подобається стиль е, графіки Олега Кінеля. Ну, ще від Кельських сутінок» я просто у захваті від його робіт. І йому вдається як, якимось чином е, за допомогою лише от двох баров, чорної і білої, е, передати навіть світло, яке, ну неймовірно, як це можна зробити засобами графіки. Його роботи справді світлоносні. З часом його персонажі в якомусь такому легкому ореолі зображені, і це дуже пасує саме до містичної тематики цієї збірки, бо зрозуміло, що доводилося панові Олегу малювати не тільки смертних людей, а і фейрі, а привидів навіть. І йому це тому це вдавалося. І він чудово, дуже вдало доповнив цю книгу різними він'єтками, зображенням культових символів ірландських, тварин культових і так далі. Словом, я справді в захваті від його графічного стилю, його майстерності. Пане Олеже? Ну, дискусій в нас не було, і, може, і добре. Якось так, я вже багато років займаюся книжковим ілюструванням. І в першу чергу, коли я беруся за будь-який твір, це вивчення матеріальної культури. Тому що мені доводиться малювати ілюструвати різні твори. Сьогодні я, скажімо, в 34-му столітті, а завтра я в 16-му столітті чи в 14-му. Чи в 10-му, наприклад. І для того, щоб починати будь-який твір, мені потрібно було вивчити маткультуру. Тобто мені прийшлося віртуально побувати на Іланському острові, вивчити всі їх міста, вивчити їх побут, вивчити одежу, гудзики, яке було в них вбрання, які в них специфіка їхніх вулиць і так далі, і так далі. От. І тільки після того, коли я вивчив географію, пройшовся по Ірсу, про бікса по багатьох книжках, вивчив їхню. Так, геральдику, герби, легенди, на яких роди і так далі. Після того я почав ілюструвати її. Це, звичайно, ви вже нагадували, що це вже друга книжка моя. Спочатку була таємна троянда. А почав я так скрупульозно до цих речей відноситись. З одного випадку. одного разу, коли в мене була виставка в Харкові, князі України і Русі, мене запросили в гості до народного художника такого був такий сейфудділ Гурбанов. Він автор пам'ятника сковородів в Харкові, відомих пам'ятників Ярославу Мудрому і так далі. Це народний художник України, він сам по світі Азербайджану. І коли я до нього приїхав в гості, він мені показав один ескіз пам'ятника. Це було щось за часів Кернеса. Кернес хотів зекономити і замовив пам'ятник ескіз пам'ятника у китайців. І він не заводить до себе майстерню, каже, от я взяв цей ескіз пам'ятника і подивився уважно. І що я побачив? Шевченко, Катерина, Гайдамаки, всі вони були узьковоокі, як китайці. От. І це мене якось так вразило, ми, звичайно, посміялися. І коли я почав ілюструвати яйця, як українці, який ніколи не був в Ірландії, я постарався, вони не були похожі на українців, а були ірландцями. Тому це в основному було вивчення мат-культури в першу чергу. Тобто, якщо там зображена гора, значить, я вивчав ту гору, як вона виглядає. Якщо це замок, значить, він мав бути такий іменно замок. Якщо це поселення, воно приблизно, слава Богу, гул зараз дозволяє знайти приблизно ті фотографії того періоду і так далі, щоб просто надихнутися і побачити, як вона виглядає. Це дуже важливо, тому що ірландці відносяться до свого яйця, як ми скажімо, до Шевченка, він для них так само пророк. Коли хтось копає і це фіксується або спостерігається, то видно, що людина копає. Тобто видно роботу. А коли ми дивимося на готове зображення, на ілюстрацію, ми бачимо картинку, і нас ще вводить в оману інтернет, коли багато дизайнерів, багато ілюстраторів показують, як вони працюють, але ти ж процес роботи весь не покажеш, тому це скорочується. І Широкі народні маси бачать, що фактично в ролику в інстаграмі 3-5 хвилин, і робота готова. І якби трохи спрощується робота художника. В цьому плані цікаво, коли ви говорили про підготовку до роботи, то цей процес копання був непомітний. Мені здається, що так, як ви розповідали, то можливо, що і процес підготовки забрав більше часу, ніж сам процес створення. Звичайно, ну слава Богу, в мене є помічники, і це моя дружина Наталя, яка скурпульозно до цих речей відноситься. І навіть якщо я щось туди десь мене заносить по творчості, вона одразу каже: Олег, ти бачиш, в нього не такі мають бути гудзики на його, скажімо, сорочці. Вони мають бути того, того при вона в мене модельєр по освіті, і вона чітко мені ці речі підказує. Це важливо, тому що я кажу, намалювати в ускоки. Шевченків це було б смішно так само, якби, кажу, україну подібних ірландців. Тому я старався знайти той образ саме, який підходить, їхні характерні риси вивчав, вивчав їхні поведінки, навіть. Ну, цікаво, розумієте, чим більше ти залазиш, заходиш в образи, тим більше ти, роз... ти знаходиш нового нового і ти розумієш, що там не початий край роботи. ну, цікаво, мені дуже подобається їці, я вдячний видавництву Острівляті. Вдячний Олені Олів за те, що вона відкрила для мене українською мовою яйця. Він залишився, ну, залишився в моїй пам'яті, і я би все задоволення вчитав його нові твори українською. Можливо, варто сказати про те, як ви надихалися взагалі на роботу в плані ілюстрації не тільки яйця. Тому що, як на мене, на аматора, то почерк Олега Кінеля, він впізнаваний. І... Тут хотілося б дізнатися, наскільки важко вам було боротися, по-перше, з впливом інших артистів, інших художників, і наскільки важко було боротися зі стереотипами при роботі над кельтськими сутінками, тому що ну, ми всі знаємо, що таке Ірландія. Це оці всі кельтські орнаменти, які часто набивають собі татухи. Молоді, не дуже... Люди і лиснички, і якби, ну, ще, можливо, капелюхи там. І все, от тобі вся готова Ірландія. Вам вдалося від цього відійти і привнести дійсно і свій почерк, і своє бачення творів єйця? Ну, творчості єйця там глибина. Е він зміг від відродити цю ірландську традицію, він зміг е Міфологію підняти. Ірландія втрачала фактичну мову. Ірландія е, фактично була, як ми, українці, її асимілювали англічани, і він зміг відродити цю культуру, її фактично ж не було. І навіть при тому, що він пішов у масонство, він повернувся в це життя у християнство. Це теж дуже важливий аспект. Е, насправді їй це було дуже відповідально малювати, тому що батько його. Художник, братів, художник, брат Він сам Нобелівський вилерат. Ілюструвати таку величину – це, звичайно, була відповідальність. Як правило, я перед такими роботами пару днів ходжу, нічого не роблю. Просто мозги виключені. А потім вже я включаюся чисто в роботу, і тоді починається механіка. Мат, культура, і пішло-пішло-пішло. В принципі, так і робиться робота. Кажу, для мене є це один з... Таких знакових письменників, які, в принципі, я постарався зробити щиро. Зараз ми вже працюємо з дуже цікавим твором. Це новий твір, який буде випускати видавництво Це – «Церкват» та «Визволений Єрусалим». Це теж дуже унікальний твір. Уявіть собі, тут Ірландія, а тут вже Христові походи, де свята земля. Тобто, для мене немає різниці, чи я сьогодні в Ірландії, чи я завтра, скажімо, на острові Пасхи, це робота, робота ілюстратора. Ви ж зрозумієте дуже прост, просту річ, що фантастика має свій стиль, жіночий роман має свій стиль, історичний роман має свій стиль, дитяча книжка має свій стиль. І, власне, художник ілюстратор, він не повинен мати свого стилю. Він повинен володіти всіма техніками і володіти різними стилями. Тоді це є справжній художник ілюстратор. Тому, якось сказати, що в мене є мій стиль чи немає мого стилю, якось мені, тяжко. Mm. <решко>. Я стараюся бути безстильний. От, наприклад, чесно вам відповім, по, -по яйцю в мене, я його виробив, в мене не було такого, скажімо, такого почерку. Це суто під яйцем підстроєм не було. А зараз я почав, скажімо так, визволений Єрусалим, там зовсім інший стиль. Я його, звичайно, вишукую, я його я пробую перетворити, щоб він не був не похожий ні на чий, що нагадував мені. Ну, їй так, це дуже глибина, мені дуже подобаються його, скажімо, ці короткі есе. Е, Глибочаючі легенди, шикарна думка, тонка, тонка глибока-глибока переплетення з такою скельськими цими всім-сім. Ну, я не знаю, ну мені дуже подобається. Особливо ще згадуючи таємну троянду, коли я починав, там перше ж оповідання е, було про те, як. Е, Музикант зайшов в монастир, його потім розіп'яли. за те, що він сказав щось вилишні. Ну, шикарні, є ці шикарні речі, і я би хотів, щоб український читач його дійсно почитав. Вони повчальні і своєрідні його твори. Ви добре згадали вище про шотландців та ірландців і сказали, що вони певним чином споріднені. тут мені здається, що Вільям Батлер Єйтс би з вами, пані Олено, не погодився. Ми згадаємо його твір «Скальдських сутінків», який називається «Усовіщання шотландців, які втратили прихильність власних привидів і фейрі». І тут фактично науково Вільям Батлер Єйтс Розказує про відмінність шотландців і ірландців. І то в настільки доступній формі, що я от на початку говорив про сюрпризи і здивування, для мене це стало ще одним здивуванням. Ну, справді, звичайно, те, що і ірландці, і шотландці, і кельти, обидва ці народи, це ще не означає, що вони близнюки і за, своїми, за своєю ментальністю, за іншими речами. І от це оповідання Гейт мене теж вразило. Він дуже вдало проводить цю грань розрізнення, яким чином ірландці і шотландці ставляться до цих своїх чарівних сусідів, до Фейрі, тих, кого ірландці називають Ші. І Він пише, що в Ірландії між людьми та духами існує щось на кшталт сором'язливої приязні. Погано обходяться вони одне з одним лише з поважних причин. Кожен визнає за другою стороною право на власні почуття. Існують межі, яких жоден не перетне. Ну, тут просто такі легалізовані такі, знаєте, стосунки, взаємоповаги. Тоді, як шотландці, ну, в них навпаки, це стосунки радше не, не взаємоповаги, не толерантності, а радше такої ворож, ворожнечі і такого забобонного жаху перед потайбічними істотами. І, скажімо, Єйц згадує такий, таку оповідку, що от в одного шотландського фермера у ставку чи озера біля його ферми завівся водяний кінь. Ну, от того, кого шотландці називають келпі. І що робить цей селянин? Ну, він спершу прочесав весь той ставок сіткою. Не вдалося піймати коня. Тоді він спробував викачати з нього воду. Ну, їйце іронізує, що довелося б би не би напереловки тому бідному водяному коневі, якби той селянин таки його виловив. Ну, а ірландець би нічого цього не робив, він би спробував зав'язати якісь сусідські, добросусідські стосунки з цією істотою. І на адресу шотландців їйце такі слова адресує шотландцям, мовляв: "Ви не домовитися з духами вогню і землі, повітря і води. Ви зробили морок своїм ворогом. А от ми обмінюємося з потайбіччям, люб'язностями. От цей обмін люб'язностями ми не раз можемо спостерігати на сторінках книги «Кельські сутінки», де справді от милі милій відбувається, стосунки між Фері і людьми, і також, ну, Фері могли якусь витівку отнути з людьми, не без того. От. І Є це згадує, скажімо, епізод, коли от один дядько ірландський, ну, ніяк він не вірив у привидів, ну, взагалі не вірив в жодну містику, і якось він прийшов до будинку, який мав славу, нібито там водилися привиди, і дядько собі там розташувався біля каміна, скинув чоботи, так, ноги простягнув до вогню, і тут значить, той дух, який мешкав у цьому будинку, обурений таким нахабством, він вирішив провчити цього Фому невіруючого, і, значить, забрався в його чоботи. І з жахом дядько побачив, як його чоботи, власне, крокують по кімнаті. І, дали, і вигнали його копняками, його власні чоботи з того будинку з привидами. І я от зараз якраз міркую, до кого ближче ми, українці? До ірландців чи до шотландців? І якщо подумалося взяти до уваги наше ставлення до природи, до навколишнього середовища, то з прикрістю, можу сказати, мабуть, що ближче таки до шотландців. А ви як вважаєте, пані Олена? Ну, я згадую, пане Володимире, згадую наш змилілий Дніпро, і таки змушена з вами погодитись, що в екологічному сенсі, так, ми радше як споживачі ставимося до природи, а мали б все-таки плекати і берегти як це не банально звучить. Ви також згадували вище про Вільяма Батлера Єйтса, власне, як про науковця. Що ще стало для мене ще одним сюрпризом і здивуванням? Мабуть, що кельтські сутінки – це і не збірка художніх творів, це великою мірою, можна сказати, що нонфікшн. Сам Вільям Батлер Єйтс в передмові до... Кельтських Сутінків говорить про те, що, от буквально цитую, «Я ретельно і неопереджено записав багато того, що чув та бачив, не додаючи нічого з того, що просто вифантазував, хіба що у формі коментарів». Тобто ми маємо справжню наукову роботу і то таку, яка читається як художній твір, і це неймовірно. Ну, справді, пане Володимире, Кельські сутінки можна назвати нотатками фольклориста, але треба додати, що фольклорист геніальний письменник. Отже, Єйц надав тим оповідкам, які він почув від селян у різних куточках Ірландії, надав їм художні форми, проілюстрував часом ними свої, міркування про світ духів, бо він був також, скажімо, прихильником езотеричних вчень, як ми знаємо, був членом таємного ордену «Золотий світанок», пройшов різні стадії посвячення, словом, є і це окрема тема. Тобто, і, зрештою, обидва ці, обидві ці іпостасі, і фольклорист, і спіритуаліст, вони беруть початок ще в дитинстві. Я вже згадала чарівні казки, які я слухав у рідних місцях в графстві Слайго, а також, скажімо, його дядько Джордж по материнській лінії, він цікавився астрологією, і його економка, вона, в принципі, теж цікавилася і оповідала маленькому Єйцу про якісь таємничі зустрічі з якимись потойвічними істотами. Словом, все це родом ще з дитинства Єйцового. І так він, власне, вирушав у фольклористичні експедиції і часто товаришкою його в цих експедиціях була леді Агаста Грегорі. І записували вони оповітки селян, Леді Грегорія часом і редагувала його ем, тексти. Словом, була йому доброю помічницею в його цих фольклорних студіях. І сама збирала, до речі, ірландський фольклор, сама чудову книгу і не одну уклала. Ну, ось, ось таким чином. Якщо ми собі дозволимо трохи зазирнути ще на творчу кухню, чи ви можете, пане Олеже, сказати, от скільки часу забирала робота над ілюстрацією? Можливо, для різних творів це були різні проміжки? Звичайно, що завжди є різні проміжки. Є роботи, які мені не йдуть. «Яйць мені лився». От не знаю, чому він не лився. Якось так хотілося. Він просто, він просто твір сподобався. Бо є такі твори, які просто ти робиш через те, що просто треба його зробити. Бо... Бо це замовлення, є відповідно якісь терміни, є якісь контракти і так далі. А Яєць він якось так легко полився. І коли мені запропонували проєструвати вже кельські сутінки, я, був, я зрадів і сказав, о, цього я зроблю за Я вів до того, що в плані читання в таємній троянді, ну, власне, як і в кельських сутінках, письмо надзвичайно концентроване, глибоке і стисле. І я от розповідав, що я собі дозволяв читати там по одному оповіданню в день, або бувало, що і по одному на тиждень. Це така от як міцна кава. І в цьому плані хотілося б спитати, що для мене, як для читача, в таємній троянді був такий період розвантажувальний. Це оповідки про Рудого Ганрагана. І ці оповідки, вони трохи потішили, трохи розвантажили, і далі вже можна було йти яйцевим письмом далі. А в кельтських сутінках ти читаєш, і, по-перше, що це відмінна річ від таємної троянди, і також тут багато таких речей доволі моторошних, які, можливо, і Стівену Кінгу не приснилися. І де тут знайти розвантаження? Як для мене таким певним розвантаженням філософським став зачарований ліс. А для вас, як для ілюстратора, можливо, ви можете про такі твори згадати, яке з оповідань, який з есеїв для вас був таким моментом певного розвантаження, коли ви можна було зітхнути з полегшенням? Ну, важко сказати. Як коли включаюся в роботу, тут мене більше цікавить, як я маю зобразити певного того чи іншого персонажа. Якось передати ту думку, емоцію автора. Що таке ілюстратор? Ілюстратор — це візу... візуалізатор автора, в першу чергу. Перше моє завдання — це показати, візуалізувати його, думку. І чим складніший елемент, мені дуже подобається, скажімо, як там в мене дівчинка біжить по мостику, всім, всім дуже подобається. От виходить, деякі не виходили мені, Можу відверто сказати, деякі ілюстрації мені не подобаються в цьому творі. Я б їх ще переробив. А згадав я, знаєте, от ви задавали питання, я задав. Дійсно, я зробив там ілюстрацію, як якщо відкрив книжку і так проілюстрував, це вкрив прах голені очі. Там, де намальований такий, може, пригадуєте, скрипаль, сліпий скрипаль, і закоханий в жінку, і ця вежа яйця, яку він колись купив і ця дівчина, яка йде вдалину. І це, я пам'ятаю, так, воно мені якось так пішло, запало в душу, книжка, цей, цей твір, і ця закохана дівчина, така з трояндою. Оце мені, напевно, найбільше сподобалося те, що я робив тоді в Кельських Сутінках. Що мене ще от вражає, і я думаю, що, можливо, на це звернуть увагу також і репортери, це, власне, і наукова робота, а також блискуча репортерська робота. Ті репортери, які працювали на вулиці, прекрасно знають, як це співбесідувати з людиною, яку ти фактично вперше бачиш. І сам стиль, я думаю, українські репортери теж побачать. В кожному з оповідань Вільяма Батлера Єйца з кельтських сутінків ця от манера, коли людина розповідає і речення нібито наскакують одне на одне і відбувається якийсь поворот взагалі в інший бік. Людина може згадати щось інше, не те, що ти питав чи розпитував. Це ось те, що ми бачимо зараз у Вільяма Батлера Єйця, і ми бачимо, що наскільки він був не просто блискучим репортером. Він, на мою думку, задав і журналістський жанр, тому що те, що ми читаємо в кельтських сутінках, це фактично те, що називається нова журналістика. А нова журналістика, як ми знаємо, вона почала працювати і з'являтися в 50-х, 60-х роках. Тобто на півстоліття Єйц точно випередив свій час, випередив того ж Трумина Капоте, до речі, теж блискучого співбесідника, який працював от якраз в жанрі нової журналістики. І що ще мені здалося, що от якщо взяти внутрішню кухню, то як такого запису Вільям Батлер Єйтс не вів. Тому що коли ти стоїш з блокнотом в руці або з диктофоном перед людиною, то виникає такий певний бар'єр. Скоріше за все, що Вільям Батлер Єйтс працював по пам'яті. Точно так же, як це робив і Трумен Капота, який мав пам'ять просто фотографічно. Йому могли півгодини щось розповідати, потім він за кілька годин там, чи за день міг це переписати. Я думаю, що Єйц працював абсолютно так же, тому що цей бар'єр, в тому числі і соціальний, він то був, ходить, бачите, тут в нашій місцині якийсь панич дуже дивний, От як можна селянина вивести на таку відвертість, не просто про відвертість, а якось спрямувати людину абсолютно нову для тебе, чужу, на розповідь про потойбічні істоти? І мало того, що Єйц сам визнає, що він деякі імена взагалі... Завуалював або поміняв, щоб односельці або там якісь скептики, знайомі цієї людини, не сміялися з оповідача. Ось це для мене було абсолютним здивуванням. Ну так і для мене це також предмет захвату, пане Володимире. Бо єць він так володів оцим даром емпатії. І даром встановлення такого довірливого контакту зі своїми співрозмовниками, селянами. І, зрештою, не було в нього цієї пихи, панича, як ви кажете, людини із заможного класу, пихи перед простими ірландськими селянами. Бо він вважав і був переконаний, що Саме от в цьому середовищі простих селян зберігаються ті скарби міфології ірландської, вже нехай перевареною у казані легенди, як він писав, і, до речі, цей образ, от, казан легенди, де переварюються сюжети, образи, це от, спорідньо є і цей Толкіна, який теж... Пише про такий казан у своєму есеї, про чарівні казки. І от Єйц, він е, вважав, що, до речі, от як спіритуаліст, він е, вважав, що е, людська свідомість, от свідомість е, людей, е, вона є межі рухомі, тобто е, вона може... Зливатися в одну велику вселюдську свідомість. І так само рухомі межі людської пам'яті, і вони можуть зникати, розчинятися, і ми можемо долучитися до цієї вселюдської пам'яті. І оцей перехід від індивідуального до всезагального. Він можливий за допомогою символу. І от Рейт шукав ці символи, шукав у казках, в оповітках, у легендах, у міфах. Шукав і за допомогою своєї уяви геніальної абсолютно трансформував ці символи, оживляв оце силове поле ірландської культури. І він вірив, що, ну, оскільки я вже згадала, що свідомість людська її межі рухомі, рухомі можуть старатися, то і селянин тут нічим не гірший за інтелігента, так би мовити, аристократа, от, буржуа. І його свідомість теж, і свідомість селянська вона... Тут ви абсолютно доречно згадали про ще одну грань їй, це як наукопця. Власне, ті погляди, про які ви щойно сказали, теж сформувалися в інформаційному просторі десь 50-х-60-х, коли почався інтерес до уфології, до паранормальних явищ, і такі дослідники – доволі такі авторитетні, як той же Джон Кіль, прийшли до тих же висновків, що і Вільям Батлер Єйтс. Тобто він і як в журналістиці, так і в дослідництві паранормальних явищ, а він був абсолютним майстром, я вважаю, в цьому плані, Вільям Батлер Єйтс фактично зробив майже усе, і такий шанований американський журналіст, як Джон Кіль, дослідник паранормальних явищ, він не те, щоби знову винайшов велосипед. Він просто дійшов таких же висновків. Джон Кіль – це та людина, яка, до речі, виснувала термін «люди в чорному». Це інші люди в чорному, не ті, яких спотворив Голлівуд, але ну, це вже... Окрема історія, отже, ми бачимо Вільяма Батлера єйца як і дослідника паранормальних явищ, і фактично як такого філософа в цьому напрямку. Ну, і зрештою, Вільяма Батлера Єйца справді можна назвати дослідником паранормальних явищ. Бо читаючи Кальські сутінки, заглиблюючись у цей світ фейрі, духів, привидів, ми, моволі, бачимо, що от ірландські фейрі, вони мають певні такі, певний набір таких рис, які Єйц певним чином класифікує. Скажімо, ці істоти можуть бути, я вже сказала, або дуже вродливі, або ж можуть бути протискові, потворні. Ну, в будь-якому разі, це не ті феї з крильцями, яких ми зустрічаємо в у дитячих казках. Також феї носять вбрання, ну, можемо здогадатися, що як правило зеленого кольору, але також і червоний належить до їхніх улюблених кольорів, можуть бути шапочки, жилети червоні. Також Особливий голос у них. Єй це е, оповідає про е, те, як ця нецьосвітня кавалькада е, вирушає е, е, у свою у виправу. І тоді по полях розлягаються голоси е, цих фейрі, пронизливі, свистючі. Е, і також е, е, у фейрі є свої, Ось такі королівські двори. Їй це навіть оповідає про те, як він спілкувався з королевою Фейрі за допомогою жінки-медіума. А в цих дворах є не лише королеви, але й блазні, блазні. І вважається, що це таке великого лиха можуть наробити, може наробити блазень Фейрі, якщо він когось займе, торкнеться, себто. Є й блазниці, цікаво, От, е, яких називають по-ірландському Ойн Сеахс, що означає мавпи. Е, і е, цікаво, що м також є. Люди, особливі люди по ірландських селах, які можуть е, спілкуватися з, з Фейрі і вирішити якісь проблеми у стосунках е, між людьми і Фейрі. Е, наприклад, там, якщо раптом якась шкода була за події, нам можуть зцілити. І у яйця ці е, знахорі е, і знахорки називаються Фейрі-доктори і Фейрі-докторки. Ми вже казали, що шофері можуть і позбиткуватися з людей, якісь витівки встругнути. І ще вони відзначаються дуже довгим віком. І є в ця оповідка про дівчину, яку ще щойно вона народилася, обрали за наречену для принца Сутінкового царства. Але що робити, якщо принц він має довге-довге життя Фері, а дівчинка смертна? І от фей, Фері вирішили от, завітати до мами цієї дівчинки, і вони зволіли їй витягти з каміна Поліно і закопати його в садку. І, мовляв, доти, доки воно там у собі лежить без ужитку, а дівчинка матиме довге Довге-довге життя, і, власне, сутінковий принц одружився з нею і приходив до неї в сутінках. І так вони собі жили 700 років у мирі, у любові і злагоді. І коли принц все-таки пішов за грань життя, то у сутінковому царстві, тобто в країні фей, з'явився інший принц, і який теж одружився з цією селянською дівчиною, рода якої не в'яла. І так вона змінила аж дев'ятьох чоловіків, і аж, знаєте, парафіальний священик вже з докором так поглядав в її бік, як же так, вона живе, вон яке століття, все ніяк не вмре. А ага. ця жінка сказала, отче, я ні в чому не видно, Це все от поліно, яке за переказами, там десь закопано в садку, і якщо його викопати і спалити, то я умру. І священник озброївся лопатою, пішов в садок і викопав теполіно, і спалив його. І жінка померла. І поховали її як добру християнку. І іронізує їй, і всі лишилися задоволені. А, і, власне, якщо говорити про метафізичному сенсі, про долю фейрі в кінці часів, то вважається, що... У день страшного суду вони розстануть немов хмарки ясної пари. Адже, як мудро зазначає Єйць, душа не може жити без печалі. Вони не мають душі. Я, друзі, хочу вас привітати з визначною подією. Цими днями Ірландія святкує. Ми сьогодні якраз з вами спілкуємося, а 14 листопада Ірландія відзначала або почала відзначати сторіччя присудження Вільяму Батлеру Єйтсу Нобелівської премії. Це взагалі така окрема історія про те, як Єйтс про це дізнався. Йому пізно увечері 14 листопада зателефонував редактор «Айріш Таймс» і повідомив телефоном про те, що той став Нобелівським лауреатом. І радіючи за Єйтса, я згадав, що українці літератори ще досі, ну, жоден з українців взагалі не удостоєний такої честі, і що тут можна побажати українським літераторам, я, чесно кажучи, не знаю, тому що, до речі, от Вільям Батлер Єйтс дає доволі такі чіткі поради будь-яким митцям в тій же таємній троянді, в передмові, він написав, що «Це книжка ірландська і для ірландців. Все, крапка». І я не згадую зараз жодного українського літератора, який би написав у передмові, що «Це книжка українська і для українців». Бо що, зараз це ж не політкоректно? Детолерантність, ми можемо там щось прочитати, якесь белькотіння про велику сім'ю європейських народів, і то не завжди. Тому побажань у мене як таких немає, окрім того, що є уже чіткі орієнтири про те, як творив Вільям Батлер Єйтс. Пані Олено, можливо, ви щось побажаєте українським літераторам? Ну, так і приєднаюся до ваших побажань, пане Володимире, прислухатися до Єйця, який казав також, що література неможлива без національності. І хоча він ірландської мови не знав, я вже згадувала, що леді Оласта, Грегорі, йому перекладала оповіді ірландських селян. І для нього це було причиною для скрухи. І він казав, що ірландська Моя, мова моєї нації, але не моя материнська мова. І попри те, і в своїх віршах, і в своїх прозових творах, Єй це сягав отих праглибин ірландської душі. Душі Ірландії, глибин міфу, глибин казки. І він фактично... До речі, ж, Єйц був практично лідером руху ірландського відродження, культурного відродження, яке проклало шлях відродженню вже політичному, тобто у самостійненню Ірландії політичному. І мені здається, що звичайно треба зважати на досвід Єйця і не, не тонути в якихось абстракціях, як ви кажете, в цих голослівних міркуваннях про велику сім'ю народів, а плекати наше, українське. І зараз у ці, в ці важкі часи випробувань, коли йдеться про саме існування України, ми відчуваємо найгостріше цінність, цінність нашої мови і Унікального словникового запасу, її багатої синоніміки, цінність усіх нашарувань, всіх шарів нашої культури, всіх тих поколінь, які творили українську літературу, різного жанрову, різностилеву. Треба старатися на оці надбання, і, ну, власне, я не відкрию Америку, якщо скажу, що починати літературу від себе, як це робили футуристи, а нині постмодерністи, доморощені наші. Ну, це шлях у нікуди, це шлях у нікуди. От. Ми лише е, листочки на цьому великому дереві, яке росло до нас багато століть. Але я так собі думаю, що все-таки... Український нобелівський лауреат з літератури буде, от Вільям Батлер Єйтс сам того не знаючи, ішов до цього аж 20 років. І я думаю, що коли оголосять українця лауреата Нобелівської премії, це буде однозначно величезним сюрпризом, як було сюрпризом для Єйтса. Так, це стане сюрпризом для українських критиків, для читачів, для трендмейкерів, для трендсеттерів та інших. І це, я вважаю, надзвичайно добре. Пані Олено, пане Олеже, дякую вам за бесіду і бажаю добрих творчих пригод і перемог. До зустрічі! До зустрічі, дякую вам! Дякую навзаєм за бесіду, пане Володимире, перемоги однозначно! До зустрічі! But the saddle tore as a sheenling to help them And sorely he upon the ground was thrown He quickly changed into an aged man And ne'er again laid eyes on Tirnanog